Тут він рибалив, безцільно бродив густим лісом, бігав разом із сірком, дворнягою, яку відвіз у Кирилівку, писав свої найкращі статті або просто відпочивав від шаленого ритму життя. Той факт, що у хаті, крім здоровезної печі, інших зручностей не було – Йому не заважав, навпаки приносив певні переваги. Колишня дружина при розлученні не спокусилась занехаяною садибою в богом забутому місці. Тож Кремнієвий залишився єдиним і неподільним володарем. Саме таке відчуття виникало в нього серед цих неприборканих, ніби первісних. Просторів. Попри всі його побоювання, Уляна все ж таки поїхала, прихопивши із собою родуватого приятеля, і впродовж двох годин вони втрьох тряслися на задньому сидінні Миколиного Пежо. Кремнієвий пам'ятав цього сутулого дикуватого хлопця, що одвічно сидів на вході поряд із білетеркою будинку культури, а в школі самотня отирався по підвіконнях. До того ж, порівняно з ними, він здавався дитиною, тож уявити, що знайшла Уляна в цьому невдасі, було важко. І Володя дійшов висновку, що парочку пов'язує щось Більше, за романтичні стосунки, ані в Кирилівці, ні в сусідніх селах нормальних доріг не було. І останні кількасот метрів вони щохвилини грузли в багнюці, тож чоловікам доводилось по коліна у твані виштовхувати пежо з калюш талого снігу, що ясна річ настрою нікому не додавало. Володя єдиний не втрачав доброго гумору і потайки посміхався, дивлячись, як злився Микола, вимочуючи у грязючі дорогі джинси, а Мареєва закочувала очі, позираючи на похмурі зимові поля і чорні обриси бурелому. Улянин приятель, штовхаючи машину, Надміру митушився, намагаючись бути корисним. Він вочевидь почувався ні в сих, ні в тих, і кілька разів, ляпнувши щось недоречне, врешті-решт надовго замовк. По приїзді хлопець, якого чоловіки, не змовляючись, вперто називали Павлосиком, хоч той і відрекомендувався Павлом, Одразу визвався сходити по дрова і таким чином утік в ліс. У Володі в сараї було вдосваль фасованого вугілля, але він згадав про це тоді, коли Пашко зник у хащах. Ще там, у кафе, Володя визнав, що досі небайдужий до Уляни і за професійною звичкою відразу визначив чітку ціль зробити її своєю. Це суперечило всім планам. Але Кремнієвий звик досягати наміченого. Бідовий хлопчисько не був йому конкурентом, отже, з одного боку, ціль була легкою. Проте між ними стояло минуле. Зокрема, той день, коли Уляна покинула його і потайки дримануло до Києва. Це минуле не дозволяло так легко її пробачити. Хата мала крім маленьких сіней, лише дві суміжні кімнати, тож розташувались у дальній, поряд із піччю. Чоловіки притягнули грубо збитого важкого стола, а Уляна з Мариною заходились розкладати по тарілках привезені найдки. Микола, як завжди, галасливо викрикував, що випивки вдосталь і заявляв, що чоловіки мають тягнути жереб, аби з'ясувати, хто не питиме і повезе всіх назад. Але попри його застільний ентузіазм, в кімнаті відчувалась напруга. Може, поки наш юний друг блукає у пошуках хмизу, обговоримо справи. Скрестивши пальці і надавши голосу лінивої байдужості, Володя сподівався, що виглядає впевненим і втомленим досвідом, крадькома спостерігаючи за уляниною реакцією на юного друга. «А чого, – підхопив Микола, – швиденько все вирішимо». «І гульбанити». «Громова, може твій Павлусик добровільно погодиться не пити? га? Як молодий солдат. У нього права є?» Оляна уважно змірила його поглядом і неспішно промовила. «А ти спитай у нього сам? Я не знаю». «Ага, це я розкатав губу», брутально зареготав Микола. «Якщо... Йому навіть є 18, то нормальну тачку. Він тільки здалеку бачив. Мати білетерка, татуся немає. Звідки в нього машина? Кремнієвий роздратовано глянув на друга. Напередодні ввечері він разів із 10. Просив Миколу не зачіпати уляненого хлопця. Жалість до... Несправедливо скривдженого у жінок завжди була першим кроком до кохання. А Уляна, хоч і особливо, все-таки жінка. Микола, за традицією, неперевершено нелогічний. Наявність прав не вимагає наявності машини. І, до речі, благаю, не ображай мого гостя, Перехопивши вдячний улянин погляд, він запнувся і продовжив. Отже, у всіх нас було трохи часу на роздуми. Може, в когось є пропозиція щодо пана Жовтяка? Уляна продовжувала нарізати хліб. Микола вилаявся, а Мареєва, зі дзвоном відкинувши ножа, ображено вискнула. «Труба!» Тобто про паньків, то дурня. І перевіряти не варто, так? Ніхто так не вважає, спробував заспокоїти її Володя. Просто нема жодних підстав для таких припущень. Все ж ясно, як два на два. Є твій жовтяк. В нього був мотив і були можливості. Навіть якщо ти права, і вбити хотіли тебе, а не дружини Жовтяка, то хіба не він був найбільш зацікавлений у такому варіанті,